أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت ان الذي احيا عالمحيي الموتا انه على كل شيء قدير <تصفح> دعيات كلا جل جلاله نیو ترابطا د خپل قدرت او د خپل یووالي او, او د تدبیر دلیل او کرشمہ بیانې نژین ترابطا په انسانیت باندې الله جل جلال جلاله هو خپل نعمت بیانې او بیا تریمه مسل آیات کې اغه دلیل ذکر کئ انده اس بعد قیامت جي قیامت برازی او الله بجا مړي رب ساي او ژوند دي كئ وے الله پرمائي و من اياتي او د دلائل او د قدرت او د طاقت او د قیامت د الله تعالی نه اغه ضمان دي تچه ای مخاطبه ترال اردوه یکیناً تبینی زمکی لرا خاشعاتاً اوچکلسا چه باقی که از گیاگانی وغیره اغا نشتا فا اذا انزلنا فس با اغا وقت کی اللاوی چه منگ روور و الماء عبول را نو احتزت نو کی وچوی پاگئی اگانو زرا ورابت او دا او پرسیگی پستشی غتی ہونا آغتن روزی هر قسمان نگورا نگورا اللہ جل جلال ہو زمکہ کے ایس نو توخو مو ملو جون پا نو اللہو گوہتل نبوٹی را جون دیکلو جون دیو تور پلو بوٹی روان شو اللہ پرمائی ان اللذی احیاها لموحی الموت اغزات یکیناً احیا ها چه دا از مکه راش نکلا دا بودی را پیدا کلو راجوندیکلو دانیوی ساپگی نوی ساپگی پیدا شو الویی گی یکینان اغزات لموحی الموت خام خام اللہ با راجوندیکی دا مڈی را پاسای بے دلیل شو پر اکسر اب دوم اغای کئم جوان دی او د دیوم جوان دی اغای کئم بلوتری رازی او دی کئم بلوتری رازی خو داغای ماده جدا د او د دی ماده جدا لا بټی لمل لا جوان ور کئ او انسان بمرا په س ی جوان بور کی نچکم ذات اغه د کما دینه چړو کی دهګنه دا جوان دی شه اغه بټه را پیدا داکول شینو اغه ذات پدیم قادر دی چې هغه د امري راجواندي کوي ان انه علا کل شی ان په هر یو شی باندې قادر دی داغه د قدرت لاندې دي څنګه چې هغه د ټولو د معاملین عاجز نه دي نو دا ګرنګید انسانانو د معاملین عاجز نه لري هغه راجواندي کولی شي او انسانیت باندې نعمت هم ذکر شو ورہی سمنی زمکہ کې تاکلنی کې الله بارا نرا وري نهرو نہ موچی با دې ټینګ کې کویان موچی زمکې تل کې مګوبني مدد الله در په انسانيت باندې لوی نعمت ده انسان له شکر وکړ دي الله منل پکړ دي داغه په تعلیمات او داغه پیغمبر په تعلیمات باندې چلي دل پکړ دی نو بیان دې نعمتوم شو د قدرتوم شو بیان ده قیامت همشه ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا سرت دينه چې دليل قائم دي او بیام باز خلک هغه انکار کوي نو الله تخريفي او خروي ذکر کوي الله پرمه ان الذين يقينا یلحدون چی ا گئی مائلکی گید حق نہ علی گید حق نہ تی آیات نہ پر بار د آیات نو زمن کی لا يخفون علینا اللہیدی پمنگ پٹنی دی دای دا ظاہر او باطن منتخب کردہ ی چی زگی غار سو زمن گ مخددی نیات ذات دو استلاحات استعمالی علماء یوت میدان تو یوت الہاد وای دلو کې آسان پرک دی الہاد دی ته چې پدیم کې یو شیش تاوت داګه انکار کئ نظام لنډه بوجه کول لري دغه الہاد وای د دین ثابت شوداس اسنه انکار کول دغه الہاد وای د الحات بیا مختلف صورتونه دي لکدل ته کې د الحات په آیتونو کې دا لاندې آیتونه انکار کوي یا چې چاروړي دي دا غنه انکار کوي یا د اغه په معنی کې تحریف کوي یا د اغه په معنی کې حالت تعویل کوي یا د ځنه قران د مخه دې ښه دی او د ګډې نه ولا نه ندیتا الهاد ویلکی گی او داده بیدعات پا نسبت سر خطرناک شده پا دین گی او دیم دی بیدعات بیدعات دیتا ویچی پا دین بانده اضافه کل یو شی پا دین که ثابت غیر ثابت شی ثابتول ده زان ده ترپا اغد دین گرزول ناغیت دی لکه څومره رسومات چې دین ګڼل شي نو اګه لازما به जातې چې څومره رسومات اګه دین نه دی او دین ګڼل شي لځه په دین کې مختلفه طریقي مختلف منزنه مختلفه استخاره مختلفه هغه وظیفه مختلفه ده خیراتونو طریقي چکه می شریعت اغا سره متصادم کیږي په شریعت باندې د اضافه ګرځي او دیني تګرځنه د کبدات اوس باندې سيزونه داسي دي لکه نبی اسلام زمانه کې داسه محراب والی داسه پکی والے جماعت کې داسه فنوسونه والی دا بدعات نه دمو دین نه غنو خبر دی تا لکه یو شه دین کې اضافه کول او هغه دین ګړل نو هغه ته بیا څه لیکيږي بیا ته لیکيږي داسې زنه دي دا هموغه د خپل سہولت ته پر لګول دي دام غ دین نه غنو نو چې لزان په دین کې اضافو کې په حیثیت د دین باندې نو دا هغه بیا دوړو کې خطرناک شي دوړه خطرناک دي یو په دین کې لزان خبرې سیوا کلی وایي کناوز بالله من انسان دا وایي چې نه پوي د ز پويګ یا نووز بالله من ذلک پر نمبر نه پوي د ز پويدم یا دین کې نقصان او زیپور کوم نو کویا کې غته داوا کوي نو دا خطرناک شي اناوذ بالله من ذلک کم چې پکې ثابت شي نه منی اناوذ بالله من ذلک دا الله په دین کې ګویا کې زائد او وضافي شي دي او دې نه انکار کوي او دې نه منی اناوذ بالله من ذلک دا خطرناک شي دې الله دې د ټول مسلمانانو څخه محفوظ کړي ان الذين الله پرمایي یقینا که سان کجروی کې الحاد <سؤال> کې پیاتنه زمونږ باندې لا يخون علینا ناذرنا ذالاوې زمونږ پټ نه دي مونږ تخخاره ديغه خلک افمی الک آیا اغم الهد انسان چې په دین کې زیاتې کې د دین نه انکار کوي د قران پیاتنو کې الہات کې یلکا فناره چې د بچول شي ورکه نو خیر ډېر دی به تر اما ام یاتی امن یوم القیامه یاغا انسان چ هغه براشی په حالت د امن کې پرست د قیامت باندې امن کې وې د عذاب د الله تعالی او مستحق د سواب به نو کم بهتر دی نو لازمی خبره ده چې ملحد انسان په خطره کې دی دنیا کبر اخرت کې او چې کوم اغا د الله دین باندې عمل کړي هغه بهتر دی ځکه هغه قبر کې امن ده کېږي دنیا کم هم ده او اخرت کې هم امن کی نو افمن اي اي ملحد انسان یوم القیامه خير دغه بهتر دی چې دی با ټول شیور کې اما یا هغه انسان چې محفوظ دی دا الله په کتاب عمل کوي یا تیامن شراب شي په حالت د امن کې يوم القيامه پرذ قیامت نه ده بهتر دی عملو و معشیه تاسو نه د پوسګ کم بهتر نه ښه را خبره را چې کم د عذاب نه بچ ته هغه بهتر دی نو جواب د زړه ضرورت نشته بس الله او رسول پسې مزید پرمایل ای عمل و عمل کوي څنګه چې عمل کړی نو دا اختیار نه لې ظاہر هو زړه دا کاری ژوند څنګه کوي نو غسي کوي ستاسو غوا اجازه الله ورک کې الہات کوي او ک دین باندې عمل کوي نه دا اجازه نه ته زور نه وي الکوي کوا کوا غللوي کوي کوي ای عملو مسجد یعنی التبکتیشی کدا الله په کتاب کې الہات کوي دا الله یتنو معنی بدلوه اگر نه داګه سره ټو کې کاي داګه ماني بدلوي نو عم کوي پته بم ولغي او کده الله کتاب تک نه دا الله کتاب وای تاګه باندې عمل کوي ژوند کې راولې احترامي کوي نو عم کوي تاسو تب بدلي ملوي شي عملو ماشي ته مطلب عمل کوي کته به شي خیرت کې انه بما تعملون بصیر زکه تک الله تعالی چې د بما عمل باندې چې تاسو عمل کوي بصیر الله تعالی دېږي وَمِنْ آيَا تِيَوْ بَازُوْتَ دَلَائِلُوْتَ دا قُدْرَتَّ آلَّا تَعْلَانَا اَنَّا كَتَرَ الْأَرْضَ اے مُخَاتَبَ يَكِنَنْ تَبَوِنِزْ مَكِلَرَا خَاشِ آتَمُوْ جَقْلَسَ بِگَيَا به اضا الله فرمای پس په اغا وخت کې انزلله چې مه ووروعلی پهې باندې الما بولرا نو ت ز دا حرکت کې ووربط او پرسیږي ان الذيې نهناکس اح ان الذيکنن اغا ذااتغ الله تعله اخیاها چې جوونده کړی د دازم کااش نه کړې د دازمکهله دا محیل موتهخ مخه جووندهژونې کوون کې د ملوولره. انه يكنن ذاكل لا تلال كل شيء قدير پار يو شي قدرت لرون کې دي ان الذين يلحدون في اياتنا يكننا كسانچي کجروي کوي ما لکيږي د حق نه باطل طرف تافي اياتنا په بار د اياتون زمنګ کې لائخ باؤنا علینا دی پتنی دی باندې باندی افا من یلکایا آیم فس آیا آیم آغم الحدو یلکا فی ناری چا چول شعور که خیرون دی بهتر دی امن یا آغسو کو یا تیچی راشی پرست قیامت داس عالت کی جمن کی یا تیچی راشی آمنا امن کی یوم القیامہ پرست قیامت باندی اعمل و, اعمل اعمل و انه عمل قوایا ما آمل شیتم جستا سو خواهی انا او یکینا اندا اللہ تعالی بما پاس عمل بازیر لدن کے دیئے الحمدللہ رب العالمین والا آخون منتقید الصلاة والسلام علی رسولی محمد و عالمی صلوانی عمید اللہم احدینا وحدینا و جعالنا صلوانی و نحدینا اللہم زیرنا بزینتی نیمان و جعالنا و جعالنا و جعال محدی اللہ دنیان خیر د سونو وخت یال الله من راغلی دی د دې جماعت ورته نو په دیالنا کریم الله دې د ساهي د دې د کوشش چې کوم خپل مهنت او کې الله دې تقوییت ورکړي یال الله کریم عمل دې قبول شي ډیر عمل دې قبول شي سريست دی یال